Aberen bigarren mailako azterketa Entzuumea Lehenengo testua Entzungaiia bi aldiz entzungo duzu Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak Orain minutu tardi duzu galderak irakurtzeko Irakurri galderak Entzuntestua. Ari gara etengabe langabetua gabetua, langabetuak eta asko dira, eh? etxetik, pensiodun asko dira esaten dutena, kontxo baneri ere eragingo dit, honek, ez ailei bakarrik, dana lotuta dihoa, dana bat delako ez da? Bai, bai du, duela gutxi jakin izan dugu, oso formula simple bat asmatuta, ba, pentsio dunen kopurua beratzi milioi ingurura iditxidela, langabetuena zeiren bueltan, eta lan egiten dutenek, amatzei milioi besterik ez dela, Espaini mailean, egiten dutenean. Eta horgan ba, beratzi geizei amabos dematen izute, eta iaia ba, langile kopuru berdina da. ez. Karo, gizarte segurantzaren sistemaria usteko diotenez bi langile behar dira pentsio dun bakoitzeko. Horban uh -huh. ja bi horren azpitigabiltza, bai espainetan eta bai euskalherrian ere bai eta gainera itxura guztien arabera okerrea doa se pentsio handa gorrakadoaz geruta urte e, gehiago bizidea e, langabetuak itxura guztien arabera altu be ez dujo eta kotizatzen dutenak gerota gutxiago dira e, estimatzen da 3 milioi gutxiago direla e, kotizazioari kotizazioa e, utzi dutenak gizarte segurantza krisia izanetik, es claro, Orrex a jartzen du gizarte segurantza sistema osoa. E, pentsioak eta, eta, eta, eta bueno, langabetu ematen saien prestazioak. Eta ez hori bakarrik, e, kontua da, beste datu arri-arriba da, e, amaz, lanean harri dinamasi milioi betatik zei inguru saspirin euroko soldata batekin dabiltzala, hau da, pentsioa baino gutxiago kobratzen ari dira, es? Horri batzu dituko diote leiakortasuna indartzea, hau da, eskulan merkea eta, bueno, konpetitibu izatea zerriko merkatu geneta, uh -huh. baina karo, azkenean, ba, pentsio denean kontura bizi dira familia asko, ez. Eta larria, larria da egoera. Eta horrenarira ari da, e, pentsioterako reserva fondu ere estimatzen da iruro eta iru mila, milio eurokoa dela, baina iaz jazazpiritik amarrera bitartean gastatu ziren. Horroan hori ere ustutzen ari da. Eta norbaitek esango dugu, bueno, eta beste herri alde batuta nola da biltzan. Ba, kuriosua da, baina horretu batzuk argitu ditugu, ba, dibidez, frantzen eta italian, bueno, gure antzeko bizimodua, edo, bueno, kultura latinoa dutenak edo, asko zere gehiago destinatzen diote pensio sistemari. Eta bera, inbarnen produktu horriñaren euneko amaseia da italian, euneko amalaua edo frantzian. Eta Espainian ez da uneko amarrera egizten. Beraz, uh -huh. pensio pobreak eta gainera ziortasun gutxikoak e, aurrera begira. Uhum. Beraz, e, esan dugun bezala dana, doa, doa lotuta, eta batez ere mm, kontutan hartu behar da, pentsio ere orain dela aste batzuk hori e, jakin da, atera zutela oso oso gogor bat, esango genuke. Esan ez pentsio sistema pikutara joan daitekela, eta eta egun e, bat komala uro, gaito dago pentsionista bakarreko, ez? E, Piskabatu hori ipatu eta ez, e, azpimarratu nahi zuten. E, Bitxikerin moduan, komentatuko dugu, Eskosian, oin dela, bazazpibat urte do, bai zebola, jubilatuen alderdi politiko bat, bai? e, parlamentuan eserlekoa lortuzuna. Ara. Bai, orban, ez da egitea, igual, <laughs> pensionistei idei hauekeban barzaizkiet, baina, baina bai, ez da egitea, prezio talde moduan, ba, orkolektiua handia dela, ez? ira desengabe langabetua langabetua langabetuak eta asko dira eh? etxetik, etzetik pentsiodun asko dira esaten dutena kontxo baneri ere eragingo dit honek ez saiei bakarrik dana lotuta dijoa dana bat delako esta bai bai nondu gutxi jakin izan dugu oso formula simple bat asmatuta ba pentsiodunen kopurua 9 milio ingurura iritsi dela langa betuena zeiren bueltan, eta lan egiten dutenek amasei milioi besterik ez diela Espaini mailean, egiten dutenean. Eta horrogan, ba, beratzi geizei amabos nematen izute, eta iaia ba, langileko puru berdina da. ez. Karo, gizarte segurantzaren sistemaria usteko diotenez bi langile behar dira pentsiodun bakoitzeko. Horrogan ja bi horren azpitigabiltza bai Espainian eta bai Euskal Herrian ebai, eta gainera itxura guztien arabera okerrea doaz, e? pentsiodunak gorakadoaz, gerota urte e, gehiago bizidea, E, langabetuak, e, itxura guztienara bera, topea baindik ez duho, eta kotizatzen dutenek erota gutxiago dira, e, Estimatzen da, irun milioiterdi gutxiago direla, e, kotizazioa e, utzi dutenak gizarte segurentan kersia zizendetik, ez? Karo, horrek, salantzak jartzen du gizarte segurenta sistema osoa. E, pentsioak eta, eta, eta, eta bueno, langabetu egin ematen zaien prestazioak, eta ez hori bakarrik, e, kontua da, beste datu, arri garri da, E, amaz, lanean aritzen amazik milioi betatik, zei inguru saspirin euroko soldata batekin dabiltzela, hau da, pensioa baino gutxiago kobaratzen ari dira, ez. Horri batzu dituko diote leiakortasuna indartzea, hau da, eskulan merkea eta, bueno, konpetitibu izatea zerriko merkatu deneta, baina, karo, azkenean, baina, pentsio denean kontura bizi dira familia asko, ez Eta larria, larria da egoera. Eta mm, horrenarira arira, karo, e, Pentsioterako reserva fondu ere estimatzen da iruro eta iru mila milio eurokoa dela, baina ias ja zaspitik amarrera bitartean gastatu ziren. Horroan, hori ere ustutzen ari da. Eta norbaitek esango dugu, bueno, eta beste herri alde batuta nola da biltzen. Ba, Kuriosoa da, baina horretu batzuk argitu ditugu, badibidez, frantzen eta italian, bueno, gure antzeko bizimodua, edo, bueno, kultura dutenak edo askoz ere gehiago destinatzen diote pensio sistemari. Eta bera, inbarnen produktu horriñaren euneko da Italian, euneko amalaua edo Frantzian. Eta Espainian ez da uneko amarrera egizten. Beraz, uh -huh. pentsio poborreak eta gainera ziortasun gutxikoak eh, aurrera begira.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 E, Bitxikerin moduan komentatuko dugu Eskosian, oin dela, bazazpibatu urte do, bai zegola, jubilatuen alderdi politiko bat, bai? e, parlamentuan eserlekoa lortuzuna. Ara. Bai, orban ez da egitea, igual, <laughs> pensionistei idei hauekeban barzizkiet, baina baina bai, ez da egitea, talde moduan, hor ba, orkolektiua hundia dela, ez? Amaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 Entzun testua Can... Oskarren gaueuen bertan hasi zen gorroto bola da, Gorroto bola da diren zibert abernan, Twitterren. Gaia, sakona, interesekoa, zenenari oso lottua. Anjazagueei aktorearen titiburuak. Still Something... Les Misérables filmako aktoreak titiburuak nabarmentzen zituen soinekoa azeraman alfombra gorrian. Aski izan zen hori inkizitoren sua pizteko. Hasieran titiburuak hartu ziren gai nagusi, gero Jazaway bera, printzesa Andinaia dela, hotza dirudiela, ambizioa nabare saiola, antzeko iruzkinak gugaldu ziren gizarte zarean, Horren beste ze, edabideetara egin zuen jauzi han kontrako gorrotoak. On... Asieran, txutxumutxuen blogetan ikusi ikusinuen albiste izatea merezi ez duen titularra. Zergatik gorroto dugu denok jazagoi, gero, Amerikako aldieskari digital nagusieta antzeko titularra. Azkenik, baita el mundo edo el paizen ere, areago, baita CNN-en ere. Kable bidezka ukateak jazaboiko rotattzearen arrazoi antropologikoak eman zituen. Ez du dut laburuko. Txottxoolo bezain zitalak ziren eta matzismoari buruz hitz egiteko gogoa piztu zidaten. Gero ostera. Etz, pentsatu nuen. Beldurrari buruz, hitzgin nahiko nuke. Emakumeok plaza publikoan izateko dugun beldurrari buruz beldur horrek plazan egoteari ezetzezatera gara matza. Baita argaltzera ere, teoria feminista batek esaten baitu, hainbat emakume anoreksiara eramaten dituena hori sedela. Lekua okupatzeari diegun ikara. Gezartea arazoa dela irubitzen zait eta konbonbide, zaila, beharrezkoa eta anitza behar duela. Beldurro horri zuzen begiratuko nio lagindunion aspaldi nire buruari lehen pausue bezala Its It can... thoughts bertan hasi zen gorrotobolada. Gorrotobolada hasi oi diren zibertabernan, Twitterren. Gaia Sakona, interesekoa, oso lotua. Hans aktorearen titiburuak. Les Misérables filmako aktoreak titiburuak nabarmetzen situen soineko Azaramon Alfombra gorrian. Aski izan zen hori inquisidoren sua pizteko. Hasierant ditiburuak hartu ziren gai nagusi, gero Jazagowei bera, printzesa Andinaia dela, hotza dirudiela, ambizioa nabari saiola, antzeko iruzkina gugaldu ziren gizarte zarean. Horren beste ze, edabidetara egin zuen jauzi an Jazagoiren kontrako gorrotoak. Hasieran Tutsumutxuen blogetan ikusinuen albiste izatea merezi estuen titularra. Zergatik gorroto dugu denok Hathaway, gero, Amerikako aldizkari digital nagusieta antzeko titularra. Azkenik, baita el mundo edo el paísen ere. Areago, baita CNNen ere. Kable bidezko kateak Hathawayko rotatzearen arrazoi antropologikoak eman zituen. Ez dut laburtuko txotxolo bezain zitalak ziren eta matxismoari buruz hitz egiteko gogoa piztu zitaten. Gerostrara esetz pentsatu nuen. Beldurrari buruz hitz nahiko nuke. Emakumeok plaza publikoan izateko dugun beldurrari buruz. Beldurr horrek plasan egoteari esetz esatera garamatza. Baita argaltzera ere Teoria feminista batek esaten baitu, hainbat emakume anoreksiar eramaten dituena hori sedela. Lekua okupatzeari diegun ikara. Gezartea arazoa dela iruditzen zait eta konbonbide, bide zaila, beharrezkoa eta anitza behar duela. Beldur horri zuzen begiratuko nio lagindu aspaldi nire buruari, lehen pausu bezala. Hamaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beeko laukietan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 entzun testua Televista ez baian zalantzan. Horrelako saio baten arira duela gutxi Frantsian izan diren bi heriotzek programa wen egokitasuna jarri dut azalantzan Frantzizko saioa, Aventurazko saioa da El Conquis ETB-ko saioaren antzekoa. Frantzizako reality batean gaude, Supervivientes entzako reality bat, parte hartzaile bat hilda bihotzekoak emanda eta gero, ba, ekipoko mediku batek bere buruaz beste egindu. Bueno, zenbatraino jartzen dituzte arriskuan parte hartzaileak horrelako realityek ikusgarritasunaren eta audientzien menpekotasunak gehigizkotera. Hortze dago galdera, galderarentzuteko etorri da gure gana Jose Angoñi, El Conquis saioko sendere Jose Angoñi. Josian, zeh ditu zehizu, frantzian sortu polemika? Ba, bueno, aspaldiko polemika da, eh? beste erraiti batzutan jendea hil da, e, lenguan kontuazionun izanere gure gure tal, lantaldea argentinakoa da, eta gure lantaldeak beste inbarreletitan lan egiten du, eta bulgariako supervivientes batean noin dela bi urte lehiakide bat hil zan baita, eta bueno, gure lehiakide aurrean hil mm -hmm. e, Galdera da, zeralateken baten dira heriotza hauek e, muturrenera baten direlako oso, frogak? Nik ez dut uste orlandanik, eh, nik ez dakit Bulgariako Bulgaria nola egiten duten edo Frantziaren nola egiten dute. Nik dakit guk zer egiten dugun eta zen neurri hartzen ditugun probakin aurretik eta leiakidei ze probaki probak itxe zaizkie juna aurretik. E, urtetan borrokatu dugu eta lortu dugu azkenean, azkeniko urtetan beti itxe aski esporzu proba aurretik eta lenguan kontatzen nun, ba, urtero sorpresaren badago frogoietan se medicuak guk aukeretze ditugu leiakideak. Bai. E, medikuak froak egite dizkio eta urtero baten bati izaten dio zuke egin dezu jun ba, bihotzean zerbait berezie ikusi dituzulako eta uh -huh. beti jendeak izan dugu, Nik ez doukate erre. Ba, ja, iniesta ez este sube Eta gero beste goza bat gure froak e, egin aurretik beti frogatu iten ditugu. Eh froak e, pentsatzen dira, marrasten dira, ba, eh? praktikan jartzen dira eta horra justatu iten dira ba gogorrago, arindu iten da edo eta probatu iten da. Telebistako realitiak, televistako realitiak ez baian, zalantzan, horrelako saio batean harira duela gutxi Frantzian izan diren bi eriotzek Programa wen egokitasuna jarri dut azalantzan Frantzianko saioa, Aventurazkoa saioa da El Conquis ETB-ko saioaren antzekoa. Eh? Frantzianko reality batean gaude, Supervivientes en tanquera bat, parte hartzaile bat hilda bihotzekoak emanda eta gero, ba, ekipoko mediku batek bere buruz beste egin du. Bueno, zenbatraino jartzen dituzte arriskuan parte hartzaileak realitiek ikusgarritasunaren eta audientzien menpekotasunak gehigizkotera. Hortze dago galdera, galderan zuteko etorri da gure gana Jose Angoñi, El Conquis saioko sasendera Jose Joxian, zeh ditu zehizu, frantzian sortu den polemika? Ba, bueno, aspaldiko polemika da, eh? Beste erraiti batzutan jendea hil da. E, Lenguan kontrazionun izan ere gure gure lantaldea Argentinakoa da eta gure lantaldeak beste inbarrel lan egiten du eta bulgariako supervivientes batean noin dela bi urte lehiakide bat iltzen baita eta bueno, gure lehiakideen aurrean iltzen. Mm -hmm. e, galdera da, ematen dira eriotza hauek eh, muturren eramaten direlako oso frogak? Nik ez dut uste orlandanik, eh, nik ez dakit Bulgaria nola egiten duten edo Frantziaren nola egiten duten. Nik dakit guk zer egiten dugun eta zen neurri hartzen ditugun probakin aurretik eta leiakidei ze probaki probak itxe zaizkie juna aurretik. Mm -hmm. e, urtetan borrokatu dugu eta lortu dugu azkenean, azkeneko urtetan beti itxe zaizkie esfuerzo proba aurretik eta lenguan kontatzen nun, ba, urtero sorpresaren badago frogoietanse medikuak guk aukeratze ditugu leiakideak. Bai. E, medikuak frogak egite dizkio eta urtero baten bati ezaten dio zuke ezin dezu jun ba, bihotzean zerbait berezie ikusi dizu eta uhum. beti jendeak esaten dugu nik ez doukate zer ja ba, iniese este sube eta gero beste goza bat gure frogak e, egin aurretik beti frogatu iten ditugu e, Frogak e, pentsatzen dira, marrasten dira, ba, eh? praktikan jatzen dira, eta orra justo diten dea ba gogorrago arindu iten da edo eta probatu iten da Amaitu da entzungaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beko laukietan. Amaitu da entzumenaren satia.